Carte de povești cu poze Astăzi eu te răspoiez O povață pentru viață De la tine să primești. Și povața vreau să-ți fie Călăuza ta mere la necas și bucurie Să în pasul. tău de nici nu sa și degețel, Zna înne lor creia sa la fel. Și pipi, ci puși pe glume Deopotrivă-i îndrăgin Deci povestea cui anume soi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 Într-o zi, că s-a dându-i o bucată de cozonac și o sticlă cu vin O trimise să le ducă bunicuții care era bolnavă și slăbită Maica s-a opovățui pe unde să meargă și fetița-i făgădin tocmai și plecă O scufiță roșioară dacă porta deseori și un coș la sus on Scufița, însă, locuia în pădure cale de vreo jumătate de ceas de sat. Cum intră Scufița Roșie în pădure, îi ieși înainte lupul. Dar Scufița Roșie, neștiind ce fiară rea avea în fața ei, nu se sperie deloc.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 și așa o să se mai îndrevenesc mm, Scufiță roșie, dar unde este bunica ta? colon pădure Cale de un sfert de ceas și mai bine Cum a ajuns sub cei trei stejari, dai de casa ei Ceva mai la vale e al uniișul pe care îl știi tu Știu, cum să nu știu? Patișcana asta de o să fie o bucatură bună, cu mult mai gustoasă decât băbuța. Trebuie să învârt lucrurile în așa fel ca să pun apa pe-amândouă. Scufiță roșie, de ce nu te uiti în preajma ta? Ia, privește florile astea frumoase care strălucesc în iarbă Ia, auzi ce dulce cântă păsărelele Tu nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga Parcă te duce la -și... Zbur de prin pădure, scufițe roșie După pofta inimii Ai dreptate, lupule Uite cum se joacă razele soarelui printre copaci Și ce flori minunate sunt în iarbă ce fi să-i duc bunicuței un buchet de flori proaspete I aș face o mare bucurie Și-apoi e vreme. tot am să ajung la tine Nici vorbe scufițe roșie Coulet flori. Joacă-te. La, la, la, la, la. povestitori, m-au tratat deseori, dar niciunul despre mine. Nu a scris un rând de bine, am mărută soarta mea. O, fo, fo, fo, fo, nu înțelege lege nimeni. Oșal meu flământ, am mâncat iez la rând Și de-un mai bine poate, eu îi duc păcatul spate Uf, uf, uf, uf, uf. amărută soarta mea. Uf, uf, uf, uf. nu-nțelege nimenea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 Dar zadarnic da, plângă cum Trebuie să plec la drum Deși știu că pentru mine Bine nu o să se termine oh, oh, oh, oh, oh. Am încă soarta mea <gri>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 și porni Iute spre căsuța din pădure. Marei fumirarea când văzu văzut ușa deschisă. Ce s-a întâmplat oare? Bună dimineața! Vai! Nu-mi răspunde nimeni! Ia să mă apropii de pat! O fi dormit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 Ca să te pot înghiți mai bine Ce laa... Ce, ce brațe lungi bunică ai Cu mult mai lungi decât îi de aveai Ca să te pot îmbrățișa şa mai drăgătoşi Petiniţa mea Și ce picioare ți au crescut de el Se pot mai uite alerga când ce-ai vivi în calea mea numar mai îți scotii, seamași ar dai, nu te-ar rugi Viața și-ar scopaci, viața, viața, viața și De ce ai ochi așa de mari strălucitori, sub ochelari? Cu ei mai bine îți poți vedea cosița blonă, draga mea și dinţii toi de ce îmi par făcuţi pe semne de-un fierar? I-am meşterit chiar eu aşa, mai ales de să te pot mânca. Povdenul mar mai înscodi, seama şi-ar taiutăr fugit, iaţa şi-ar scăpa. Ceva, ceva, ceva, ceva, ceva, ceva. S-a întâmplat! Și abia rosti ultimul cuvânt, că sări jos din pat și o înghiți pe piata scufiță roșie. După ce își potoli foamea, se culcă iar, a dormit și a început să sfoare de se cutremurau pereții. Tocmai atunci trecu prin fața casii un vânător. Ibroscoii cei doșioape, încă nu s-a pomenit până mai susin decât mine. Un exemplu de bașta, va da, sigur v-ați încredința mult mai bine. Când mă văd la o adică,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 Viață. <laughs> Am o totdată înpare Într-un nor grozav de mare Și l-am rupt pe loc în două de a început, vietul nor să plouă. Încă nu s-a pomenit Pânător mai spusit izbuzit decât mine Un exemplu de maștat Sigur v-ați încredințat, mult mai bine. Încă nu s-a pomenit, vânător mai a izcusit decât mine. Un exemplu eu v-am dat, sigur v-ați încredințat, mult mai bine. Vânătorul, auzind sfărăiturile, crezu că bătrâna e greu bolnavă și intră în odaie. Când colo ce să vadă?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 și, luând-o foarfecă, începu să tai burta lupului adormit. Abia apucase să facă vreo două tăieturi, că se și-i cu fița roșie a fetiții. Mai făcu o tăietură și fetița sări afară și strigă. Ah, vai, ce frică mi-a fost! Ce întuneric era în burta lupului! O scoase apoi și pe bătrână.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 Ei eu sunt pe glume pusă și pe când trăba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 Și așa au trecut anii. Și într-o zi, când fata tocmai împlinise 17 ani, bătrâna muri. Fata a fost amărâtă foarte că rămăsese singură pe lume, dar nu se pierdu cu firea, ci lucre mai departe cu fusul, acul și suveica, și lucrurile ieșite din mâna ei erau atât de măi cusute, cu sute, încât întotdeauna găsea cumpărători pentru pânza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 îndrăzni fata să se gândească la chipul frumos al craiului. Atunci și-a aminti de un vechi cântec învățat de la bunica ei. te învârte fusul meu, fă treabă și adum logodnicul de grabă. Și ce să vezi? Fusul îi scăpă de mână și se să alerge torcând în urma lui un fir minunat de aur.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 Aceasta s-a uitat o vreme la covorul minunat pe care îl lucra veica, dar curând își luă acu și vrut să se apuce de cusut. Dar și acu, de cum îl luă fata în mână, început să alerge prin casă și în urma lui labețele și masa se îmbrăcară în dantele, iar pereții fură căptușiți cu mătasă. Tânăra fată se uită mirată în jur,